Антон був одночасно і тією маленькою істотою, що простягала руку, благаючи, щоб хтось відірвав її від землі, і тим, хто спостерігав за нею. І не знав, як йому діяти, бо не можна взяти себе самого за руку і кудись повести. Лі чи старого не було поруч, аби допомогти йому, чи бодай дати книжку, яка б усе пояснила. То був не сон, бо сни витікають із минулого. Антон виріс у притулку, і все, що він умів, це відчиняти ворота. Він випустив руку христинки, і темне незатишне видіння зникло. Хто зна, що трапилося б з ним далі, якби він не зробив цього. Лікар притулився спиною до грубки, а кіт сидів у нього на колінах, добрий старий копур, що час від часу хрипко помуркував, розмовляючи зі своїм сном. У хаті було дуже тихо, а це означало, що мусить щось трапитися. Лікар Яків не вважав себе лікарем, але тільки в притулку міг у цьому признатися. Річ у тім, що по-справжньому він нікого не міг вилікувати, хоч у тому світі багато років попрацював саме лікарем, доки не зрозумів, що єдині ліки, яких потребує хвора людина, це радість. Тілесна хвороба кричить, й вказуючи на хворобу душі. Неможливо вилікувати душу, яка сама себе калічить, або її калічать інші. Тисячі недужих колись приходили до нього. Він торкався їх руками, заглядав у очі. Врешті вони переслідували його вдень і вночі. Це було нестерпно. Їхній біль звився гніздом у його душі, і все було намарно. Лікар бачив смерть то в ногах хворого, то біля узголів'я. Вона ходила за ним слідом. Досить було кинути погляд через ліве плече, щоб переконатись у її присутності. Не можна вилікувати того, хто не усвідомив, що має хвору душу. Так лікар перестав бути лікарем і опинився у притулку, який мав захистити його, і заговорити колись із ним зрозумілою мовою. Шукання трав у товаристві кота, який сам до нього прийшов сторожем чи другом, було своєрідною метафорою пошуків істини. Ні, він не був лікарем. Можна ним бути, не знаючи науки. Можна бути митцем, не створивши жодної картини. Можна бути поетом, не усвідомлюючи цього. Але Яків не видав блаженства неусвідомленого. І, можливо, тому, шукаючи себе самого, потрапив до рук диявола. Трапилося це тоді, коли люди стали неперебірливими і легковажними у справах віри, не шануючи душі так, як шанували її в давні часи побожні і чеснотливі люди. Слова «Бог», «Диявол» сипалися з їхніх уст без потреби і однаково висміювались. Зі сміхом слід бути обережним. Він легко виходить з-під контролю. Лише одиниці зберігали тверду впевненість що будь-яка фамільярність з добром і злом – страшна помилка, за яку неминуче прийде покара. Інші ж дотримувалися лише традиційних обрядів, або ж не дотримувались їх зовсім. Зовнішній світ ставав усе складнішим, спокусливішим і жахливішим, а з погляду лікарів – усе хворобливішим. Одного разу, повернувшись геть п'яним з вечірки, лікар вколов собі палець і написав кров'ю на аркушику із записника бажання, схоже на те, яке висловив колись чорнокнижник Фауст, щоправда, істина, якої він потребував, була в дусі його часу. Скінчивши листа, лікар гигикаючи поринув у п'яний сон, а коли прокинувся, то навіть не пам'ятав, чи був той лист взагалі, бо не знайшов його в кімнаті. Він би, власне, і забув у цю пригоду, якби не зміни, що почалися в його житті після цієї п'яної ночі. У кімнаті було дуже холодно, і він відчинив вікно, щоб пустити тепле повітря. Спершись на підвіконня, лікар став міркувати, що ж він просив, вручаючи душу, якої, можливо, і не існує, майстрові зла. «Ощасливити людськість? Себе?» Він почав сміятися, бо завжди був переконаний, що лише сам здатний змінити власне життя. І диявол існує лише в його свідомості, як і протилежність йому. Як можна віддати душу, не вірячи ні в неї, ні в персону в картатому піджачку з сапеною борідкою і смородом сірки? Чого може бажати спустошений, байдужий чоловік?